Madam chvíli upírala pohled na zavřené dveře, ale pak se plameny svíček zakývaly a ona se otočila. Jste opravdu velmi dobrý. Jak dlouho už tady jste? Ze stínu v rohu místnosti se vyloupl havelo k vetinary. Nebyl oblečen do úřední černé barvy cechu vrahů, ale měl na sobě volné oblečení, které... Nemělo vlastně celkem žádnou barvu, ale bylo s nepopsatelných odstínů barvy šedé. Už dost dlouho, odpověděl a svalil se do křesla, které Elánius právě opustil. Nevšimli si tě ani sestřičky? Lidé se dívají, ale nevidí. Trik počívá v tom pomoci jim, aby opravdu nic neviděli. Mám ale dojem, že Kýla by mě byl viděl, kdybych se nebyl přikrčil za tím prádelníkem. Díval se do stínu. Zajímavé. Je to velmi rozhněvaný muž. Ale vy jste ho rozhněvala ještě víc. Věřím, že teď skutečně dojde k tomu vašemu vytouženému odlákání pozornosti. Ano, už tomu věřím i já. Madam se naklonila kupředu a poklepalo ho po koleně. No tak, tvoje tetička myslí na všechno. Tak a teď se půjdu věnovat svým hostům. Jsem zábavná osoba. Zítra večer už lordu sebevraždovi mnoho přátel nezbude. Dopila svůj čbán šampaňského. Doktor Šoulet je tak okouzlující muž, nemyslíte? A víte, že ty vlasy jsou jeho vlastní? No... Já zatím neměl důvod si právě tohle ověřovat. Pokouší se vás opít? Ano, člověk ho musí obdivovat. Říkají o něm, že hra je skvěle na loutnu. Úžasné, vydechla madam. Pak naladila tvář do výrazu upřímného potěšení a otevřela velké dvojité dveře na konci místnosti. Milý doktore, zvolala, když vstoupil do závoje doutníkového kouře, ještě trochu šampaňského? Elánius podřimoval ve stoje opřený v rohu. Byl to starý trik, o jehož tajemství se dělili noční obchůzkáři s koňmi. Nebyl to tak docela skutečný spánek. Kdybyste se o to pokusili více než dvě, tři noci po sobě, zemřeli byste, ale přece jen to odplavilo alespoň část únavy. Tenhle trik už si osvojilo i několik dalších mužů. Jiní k tomu účelu používali stolů a lavic. Nezdálo se, že by měl někdo zvláštní touhu vydat se domů, dokonce ani ve chvíli, kdy kapky hustého deště zešedly v počínajícím úsvitu a dovnitř vešel mňácal s kotlem své obávané ovesné kaše. Elánius otevřel oči. – Hrnek čaje, seržante, obrátil se k němu mňácal. – Hodinu važený a dva cukry mňá. – Vy jste zachránce našich životů mňácalé, usmál se Elánius a uchopil hrnek, jako kdyby v něm byla živá voda. – Jo, a venku je nějaký kluk a tvrdí, že s váma musí mluvit mňá. – A prej jenom s váma? Má mu mňa jednu vrazit? Jak je cítit, zeptal se Elánius, který usrkával horký, svíravě trpký čaj. Mňa, jako něco, co právě vymetli z pavijání klece, seržante. Aha, tak to je Nobino Blhoch. Zajdu tam za ním. Doneste mu velkou mísu kaše, ano? Zdálo se, že to přivedlo mňácala do rozpaků. Jestli byste dal na mou radu, mě, seržante, nevyplácí se podporovat kluku, jako je von. V... Vidíte tyhle proužky mácele Fajn, takže velkou mísu. Elánius si odnesl čaj na vlhký dvůr, kde se ve stínu zdi krčil noby. Různé drobnosti naznačovaly, že by mohl být pěkný, slunečný a teplý den. To by poté ošklivé, deštivé noci mohlo s věcmi pohnout. Tak například se šeříkem. Tak co se děje noby? Noby chvilku počkal, aby zjistil, jestli se neobjeví mince. to ošklivé, seržanté. Vzdal se prozatím, ale nepozbýval naděje. V ulici parlamentní prachovky zabily policajta. Blidy říkají, že ho někdo vracel kamenem. Někomu uřízli ucho v té pranici na vospalým kopci. To byla jak zautočila jízda seržanté. Přude se to milé, všechny z byly poškozený. Elánius se zachmuřeným výrazem naslouchal výčtu událostí a škod. Bylo to přesně jako vždycky. Zatracená práce. Rozzření, vyděšení a spanikaření lidé na obou stranách a okolnosti je namačkají na sebe. To se mohlo jen zhoršit. Zdálo se, že ospalý kopec a doliny sestry už se změnily v bojiště. A nechte maličkých přijít ke mně. A co ulice kotevního řetězu zajímal se? Jenom pár lidí. Nějaký ty babátky v náklpepách, a pak hr, jako na ně, a zase hr, zpátky pakový ty hrátky. Samozřejmě, ani Daf nebyl tak hloupý. Pořád ještě to byly jen děti, pár horkých hlav a opilců, ale bude hůř. Na to, aby zautočili na nepojmenovatelné, to už budou muset být opravdu v šílení. Přude se pak mele. – Fakt? Přude? Akorát padme? My jsme z banku? – To těžko, pomyslel si Elánius. Nakonec se to obrátí proti nám. Z budovy vyšel mňácal a nesl velkou mísu ovesné kaše, z níž trčela lžíce. Elánius kývl na noby a mňácal mu mísu s neskrývanou neochotou podal. – Sirženti? – Nadhodil Mňácal, zatímco nespouštěl z očí lžíci, kterou si chlapec rekordní rychlostí spal do úst kaši. Prosím, mňácale. dostali jsme nějaké rozkazy? No to nevím, je tady kapitán. To je právě to, seržante. Včera večer přiběhl posel Mňá a přinesl nějakou zapečetěnou obálku pro kapitána. Já mu ji odnesl nahoru a tam už na ní kapitán čekal mě, alespoň to tak vypadalo a já si řekl, to je srdach a obyčejně tady tak brzo ráno nebývá. A prosím, rychleji mňácalé, pobídl ho Elánius, když si všiml, že mňácal znovu upřel pohled na kmitající lžíci. No a když se mu pak později zdolesi jeho kakao, akorát tam seděl mňá a zíral do blba. Ale když jsem mu to kakao dal, řek mi, děkuju ti mňácale. Byl v tom lesmě vždycky moc slušný mňá a to musím říct. Ale když jsem tam zašel teď, byl prostě pryč. Je to přece jenom starší člověk mňácale a nemůžeme od něj chtít, aby tady byl... Jeho stříbrný kalamás je mňá, ale taky pryč, seržanté. Ještě nikdy předtím si ho domů nevzal. Elánios si všiml, že Mňácalovi oči jsou ještě červenější než obvykle. Povzdechl si. Někde nějaká stopa po té obálce? Žádná, seržanté. Odpověděl Mňácal a znovu se ostražitě zadíval na lžíci v nobyho špinavé ruce. Byla to velmi laciná lžíce, všiml si Elánius, vyrobená z nějaké laciné slitiny. V tom případě budeme jen udržovat klid a pořádek, Mňácale. Mňá, tak toho kolem nás moc není seržante. Uvidíme, co dokážeme. Pojďte se mnou. Mňácel se zatvářil velmi neochotně. No, já bych rád měl tu žíci na očích, seržante, už nám jich zbývá mňa, akorát šest a takový kluk klidně štípne a ani nehne tu lžíci, ať si klidně strčí do bot. V tomhle okamžiku nám mohou být nějaké lžíce ukradené. Noby zhltnul poslední ulepené sousto, olízl lžíci, zasunul se ji do boty, Vyplázl jazyk pokrytý zbytky kaše na hodil mísu na zem a vzal nohy na ramena. Elánius se rázným krokem vrátil do kanceláře, vzal do ruky sběračku od kaše a zabušil ji do prázdného kotle. Všechny hlavy se zvedly. Tak dobrá, synáčkové, teď musíme udělat tohle. Všichni ženatí mají mé povolení zaskočit na hodinu domů, aby uklidnili ženy. A všichni ostatní právě v této chvíli nastupují neplacené přes časy, někomu se to nezdá. Tu pátko zvedl ruku. Všichni máme rodiny, seržanté. Právě. To nejlepší, co pro ně můžete udělat, je dohlédnout na to, že alespoň tady kolem pořád ještě vládne pořádek a právo. Nevíme, co se děje v jiných obvodech, až na to, že se o tom vyprávějí dost ošklivé věci. Proto tahle strážnice zůstane otevřená, jasné. Vedne v noci, rozumíte mě, svobodníku? Jenže je fakt, že naše máma si asi taky bude dělat starosti, seržanté. Přidal se k Tupátkovi mladý sam. Elánius zaváhal ale jen na okamžik. Mňácal vyklouzne ven a odnese zprávu, kterou mu dáš, mládenče. To platí i pro všechny ostatní. Brzo vyjedeme na obchůzku. Ano, já vím, že jsme noční hlídka. A co? Mně se zdá situace v tomto okamžiku dostatečně temná. Svobodníku, zašel byste se mnou na dvůr. Elánius vyšel ven do časného rána. Teoreticky byl jedním z důvodů pro existenci dvora výcvik, ale právě k tomuto účelu byl používán jen velmi zřídka. Noční hlídka se totiž ze zásady vyhýbala násilí. Když nezapůsobilo jako dostatečná výstraha jejich množství, dávali přednost tomu dát se na útěk. V kůlně trouchnivělo několik cílů pro samostříly, stejně jako několik slaměných panáků pro k útoku bodnými zbraněmi. Zatímco je tahal z kůlny nadláždění dvora, vyšel z budovy svobodník. Mám dojem, že jste říkal, že tyhle věci nejsou k ničemu, seržanté. To je pravda. Rozložil jsem je tady, abyste měl na co padnout. Chodíš po městě samé se zbraní, s níž neumíš pořádně zacházet. To je horší, než když víš, jak se zbraní zacházet a žádnou nemáš. Muž, který chodí se zbraní a neví pořádně, jak ji použít, si koleduje o to, aby mu ji někdo vrazil tam, kam slunce nesvítí. Stáhl si helmu a hrudní plát a odhodil bandalír s pochvou na meč do rohu dvora. Dobrá, a teď na mě zaútoč. Koutkem oka zahlédl, že několik mužů vyšlo na dvůr a se zájmem je pozoruje. Přece vás nemůžu jen tak bodnout, seržanté. To nemůžeš, ale byl bych rád, kdybys to zkusil. Sam znovu zaváhal. Mně to opravdu hloupé, pomyslel si Elánius. Vy se usmíváte, seržanté, vyčetl mu sám. No a? Vy se usmíváte a jen tak si tam stojíte, seržanté. Já vím, že dostanu výprázk, protože se usmíváte a stojíte proti mně beze zbraně. Máš strach, že si ten svůj parádní meč zamažeš od krve, mladíku? Dobrá, tak ho odhoď. Už se cítíš líp? Byl jsi členem pouliční party, že? Jasně, že ano, každý byl. A pořád ještě si naživu. To znamená, že ses musel naučit prát. Jasně, seržanté, ale to byl... To nebyl žádný poctivý boj, seržanté. Spíš špinavá rvačka... No, nikdo z nás není tak úplně čistý. Předveď to nejhorší. Já bych vám nerad ublížil, seržanté. Tak to je tvoje první chyba. Sam se otočil a vykopl. Elánius uskočil dozadu, zachytil jeho nohu a pomohl jí na cestě vzhůru. Bylo to dost rychlé, pomyslel si, když sam dopadl na záda. A jako finta, vykopnout ještě za řeči, no, šlo to. Jenže od té doby jsem se toho naučil hodně. Bylo ti to vidět v očích, řekl Samovi, který se pracně zvedal na nohy. Ale pochopil z základní myšlenku. Žádná pravidla. Vycítil jakousi změnu za svými zády. Mimo jiné zaslechl i velmi tiché uchechtnutí. Podíval se zpět na sama, který mu upíral pohled přes rameno. Úder byl přesný a silný a byl by mu dopadl přesně do týla hlavy, kdyby Elánius bleskově neuskočil stranou. Takhle dokončil obrat, zachytil paži ve vzduchu a zíral přímo do tváře Mirko Kabátníka. Užil jste si volno, Mirko? Jasně, seržante, chtěl jsem jenom vidět, jak jste dobrý. Udeřil Elánia loktem do žaludku a vykroutil se mu ze sevření. Mezi přihlížejícími se ozvalo mumlání, ale Elánios, přelomený v pase a s očima plnýma slz, zvedl ruku. Ne, to je v pořádku, naprosto v pořádku. Každý z nás se musí učit. Opřel se rukama o kolena a hekal a sípal o něco více, než opravdu musel. Udělalo na něj dojem, že kabátník mu na ten trik neskočil, naopak neustále se držel v bezpečné vzdálenosti a pomalu Elánia obcházel. V ruce držel obušek. Méně zkušený rváč by se jistě přiblížil k Elániovi, aby zjistil, jestli se starému dobrému seržantovi opravdu nic vážného nestalo a těžce by za to zaplatil. Správně, seržanté. Já bych ale opravdu rád viděl, co můžete naučit mě. Sam je mladý a moc důvěřivý. Elánius v duchu horečnatě probíral všechny možnosti. Takže, seržanté, pokračoval Mirko stále v pohybu. Tak co pak byste udělal, kdybyste byl bez zbraně a někdo na vás zaútočil s buškem v ruce? Rychle bych si našel nějakou zbraň, pomyslel si Elánius, zvlášť kdybych věděl, že je tak dobrý jako ty, prevíte. Pak se prudce schýbl a přešel do kotoulu. Tohle Mirko přece jen nečekal. Když Elánius naznačil pohyb doprava, soustředil se na levou stranu na základě úvahy, že první pohyb rváče zkušeného jako Elánius bude pouze fintak odlákání pozornosti. Ve chvíli, kdy si uvědomil svůj omyl a vrhl se naspět, byl už Elánius u svého opasku s mečem a jak se zvedal na nohy, tasil. Aha, sázky se vyrovnávají, seržante! Prohlásil Mirko a tasil vlastní zbraně. Zbraň se ve světle zablízkla jasně a čistě. Většina mečů, které nosili členové hlídky, byla zarezlá a tupá tak, že by se s nimi nedalo ukrojit snad ani máslo. Takže teď jsme na tom zase stejně. Co dál, seržante? Začali kolem sebe kroužit v klasickém postoji šermířů. Ten skurvisin, pomyslel si Elánius, u koho se učil. Navíc se usmívá a není divu. Tohle není vyrovnané. Ví, že ho nemůžu bodnout, ne za těhle podmínek, ne předevšemi. Ono mě naopak může jako náhodou zabít a projde mu to, ale něco takového si seržant dovolit nesmí. A víš, už se sásky zvedat nedají. Ale moment. Hodil svůj meč proti stěně, zbraň se do ní čerou náhodou zabodla. To na přihlížející udělalo slušný dojem. Musím ti dát šanci, Mirko, řekl a poodešel stranou. Člověk se vždycky může naučit něco nového, pomyslel si Elánius. Vzpomněl si na gustu dvojšklebka. Sam na něj ještě pět nebo šest let nenarazí. To bude teprve to správné vzdělání. Dvojšklebek byl nejzáludnější rváč, se kterým se Elánius kdy setkal. Cokoliv dokázal použít jako zbraň, kterákoliv část těla mohla sloužit jako terč. Dvojšklebek byl v jisté úzce omezené oblasti téměř geniální. Dokázal najít zbraň v čemkoliv, ve stěně, v kusu látky, v kousku ovoce. A přitom to ani nebyl nijak velký muž. Byl naopak malý a šlachovitý. S oblibou však bojoval s velkými svalnatými protivníky zřejmě na základě přesvědčení, že se do takových lidí lépe trefuje. Bohužel po několika sklenkách tvrdého alkoholu už bylo těžké poznat, s čím dvojšklebek vlastně bojuje. Vybral si prostě muže, kterého měl před sebou jako náhradu za to, že nemůže kopnout mezi nohy celý vesmír. Říkali mu dvojšklebek od toho dne, kdy mu někdo vrazil do obličeje zbytek rozbité sklenice – Jenže to bylo ve chvíli, kdy byl Gustík tak marinován v adrenalinu, že to v tom okamžiku považoval za nepodstatný detail. Jezva, která mu zůstala, proměnila jeho tvář ve věčně rozesmátý obličej. Od Gustíka dvojšklepka se sám naučil opravdu hodně. O co tady jde? Řekl chraptivým šeptem, který slyšel jen Mirko Kabátník. Já chci jenom zjistit, Kolik toho opravdu znáte, odpověděl Mirko a pomalu dál kroužil kolem Elánia. A tak se mi zdá, že toho víte příliš mnoho. Pak zautočil. Elánius uskočil dozadu a máchl zmateně pochvou meče jako člověk, který ztratil veškerou naději a když se Mirko zasmál a ohnul před pochvou stranou, Elánius uchopil tvrdou kůži poněkud jinak. Mám na sobě podle nařízení helmu, už klíbl se Mirko, a taky zbroj. Do mě si těžko praštíte, seržante. I potom, co na ně celé hodiny řval navážka, používal meč slušně maximálně jeden ze sedmi policistů. Mirko ho používal dokonale. Odkryl se jen velmi zřídka. No dobrá, čas namazané dovednosti. Ustoupil o krok a zastavil se, jako by si všiml něčeho, co se děje za kabátníkem. Pokusil se to jako skrýt, ale nedokázal zabránit tomu, aby se v jeho pohledu neobjevil kratičký výraz úlevy. Kabátník, který si toho pochopitelně všiml, se zase neubránil tomu, aby se na okamžik nerozptýlila jeho pozornost. A právě v tom zlomku vteřiny Elánius vyrazil, a pochva byla prodloužením jeho paže. Tuhá kůže zasáhla muže pod bradu a srazila mu hlavu dozadu. Pak pochva dopadla na ruku s mečem a jako dodatečný nápad kopl Elánius Mirka do holeně právě tak silně, aby se mu podlomila noha a on padl k zemi. Elánius byl vždycky alergický na sečné a bodné zbraně, které se pohybovaly v nezdravé blízkosti jeho obličeje. Dobrá práce, dobrý pokus, řekl, obrátil se k ležícímu kabátníkovi zády a tváří k přihlížejícím. Když slyšel, jak se za ním ozývají bublavé, dávivé zvuky, prohlásil. Cokoliv, co dokážete vhodně použít, může posloužit jako zbraň. Váš zvon je obušek. Cokoliv, co dostatečně tvrdě zasáhne protivníka a poskytne vám nějakou vteřinu navíc, je dobré. Nikdy, opakuji nikdy, nikoho neohrožujte mečem, pokud to nemyslíte vážně, protože když protivník přistoupí na vaši hru, nezůstane vám mnoho možností a ty, které vám zbudou, jsou všechny špatné. Nebojte se použít triky, které jste užívali jako kluci. Nás nikdo nehodnotí podle toho, jestli hrajeme fér. Co se týče boje muž proti muži, musím vám, jako váč starší seržant, výslovně zakázat nějaké vlastní výzkumy či studia v oboru zabijáků, boxerů, obožků a dalších podobných věciček, které prodává pan Tvrdoboj v jednoduché uličce číslo 8 v nebývalém sortimentu ve všech cenových kategoriích a ve velikostech, jaké vyhovují všem kapsám. Pokud by za mnou někdo z vás zašel soukromně a bez svědků, prohlašuji, že vám neposkytnu žádné rady ani ukázky související s těmito ošidnými nástroji, zvláště pak neco se týká celé řady záludných úderů, k němž mohou být použity, natož jejich mnohostraného využití jiného. Dobrá, tak teď do práce. Chci vás vidět během dvou minut nastoupené s policejními obušky tady na dvoře. Vy si myslíte, že je to jen pitomý obušek. Ukážu vám, že je to trochu jinak. A teď sebou hoďte. Obrátil se k otřesenému Mirkovi, který se mezi tím zvedl do sedu. Pěkný pokus, pane kabátníku. A pěkný boj. Takhle jste se ale v hlídce bojovat nenaučil, to je mi jasné. Je tady něco, o čem bychom museli široce diskutovat? Nevadilo by vám říci mi, kde jste byl včera v noci? Nebylo to třeba na Morfeově ulici? Měl jsem volný den, zamumlal Mirko a mnul si spodní čelist. Jasně, jasně, konec konců do toho mi nic není. Tak se mi ale zdá, že jsme to nevyřešili, Mirko. Máte recht. Vy si myslíte, že jsem nějaký zvět nebo špion? Já vím jen to, že nejste Jan Kýla. Elánius zachoval naprosto nehybnou tvář. Čímž se, jak si uvědomil, dokonale prozradil. A proč to říkáte? To vám přece nemusím vykládat. Nejste ale ani seržant hlídky. A dneska jste měl zatracené štěstí a víc vám k tomu neřeknu. Na dvůr se znovu začaly trousit policisté a Mirko se zvedl na nohy. Elánius ho nechal jít a obrátil svou pozornost zpět k mužstvu. Ani jednoho z nich nikdy nikdo nic neučil. Učili se s větším či menším úsilím postupně jeden od druhého. A Elánius dobře věděl, kam vede tahle cesta. Na téhle cestě obírali policajti opilce odrobné, ujišťovali jeden druhého, že úplatky jsou policejní prémie, a postupně to bylo stále horší. On sám byl proto, aby se rekrutovali muži z ulice, ale ty bylo třeba nejdříve vycvičit. Potřebovali jste někoho, jako byl naváška, kdo na ně dokázal šest týdnů žvát a dával jim lekce s povinností policistů, práv vězňů, služby občanům a jejich ochrany. Teprve potom jste je mohli předat těm stvůrám na ulici, kde se naučili všechno ostatní, včetně takových věcí, jako kam můžete někoho praštit tak, aby to nezanechalo stopy, nebo toho, že je dobře vstrčit si za přednici kalhotkovový talíř na polévku, když se chystáte vstoupit do nějakého baru, kde právě probíhá rvačka. A když jste měli vy štěstí a oni trochu rozumu, našli si místo někde mezi naprostou dokonalostí a peklem, kde mohli být skutečnými policisty. Každý z nich byl trochu umazaný, protože to tahle práce provede se všemi, ale nebyli prohnilí. Rozdělil je do dvojic a nechal je útočit a bránit se. Bylo strašné jen se na to dívat. Nechal je to provozovat pět minut. No dobrá, dobrá, tak dost, zvolal a zatleskal rukama. To bylo opravdu skvělé. Až do města přijedou komedianti, rozhodně vás doporučím. Mužům poklesla ramena a když pokračoval, začali se rozpačitě usmívat. Co pak vážně neznáte ani ty nejobyčejnější základy? Základní údery? Krční dusič? Rudé jiskřičky? Žeberní chřestýš, Nic? Řekněme, že bych na vás vyrukoval s velkým těžkým obuškem. Co byste dělali? Utekli, seržanté, odpověděl bez zaváhání tu pátko. Ozval se smích. Jak daleko dokážete utíkat? Rozhlédl se Elánius. Občas prostě bojovat musíte. Svobodníku kabátníku? Mirko kabátník se zatím podniku neúčastnil, Opíral se o stěnu o kus dál a s pohrdáním sledoval smutné představení. Seržante odpověděl a odrazil se úsporným pohybem od stěny do vojenského postoje. Ukažte tu pátkovi, jak se to dělá. Kabátník vytáhl od pasu svůj obušek. Jak si Elánius všiml, byl to na zakázku zhotovený kus o něco další, než byly ty policejní sériově vyráběné postavil se před policistu, zatímco k Elániovi se velmi výmluvně obrátil zády. Co chcete, abych udělal, seržante? zeptal se pak přes rameno. Ukažte mu několik základních situací a úderů. Překvapte ho. Jak chcete, seržante? Elánius pozoroval pomalé a nenápadité nárazy obušku. Jeden, dva, tři. A Mirko se najednou otočil jako blesk a jeho obušek zasvištěl vzduchem ještě rychleji. Jenže Elánius udělal dřep, takže mu tvrdé dřevo prosvištělo nad hlavou, chytil kabátníka oběma rukama za paži, skroutil mu ruku za záda a přitiskl ústa téměř k svobodníkovu uchu. Tak to už se dalo čekat, hošánku. Tak... A teď se budeme oba dál usmívat, protože Hoši se baví tím, jak ten Ferina, náš Mirko, je to ale frajer, nedá tomu novému seržantovi pokoj a pěkně si ho proklepává a my bychom jim neradi pokazili zábavu. Hm? Teď tě pustím, ale jestli to zkusíš ještě jednou tak už si tě doopravdy podám a na to, abys zvedl lžíci, pak budeš potřebovat obě ruce a zaručuju ti, že ničím jiným než lžící se nenajíš, protože vzhledem k tomu, že nebudeš mít zuby, budeš žít na kaších a polévkách. Povolil svůj stisk, ale jedno by mě zajímalo. Kdo tě všechny tyhle věci naučil? Seržant Kýla, seržante, odpověděl mu Mirko. Odvádíte tady skvělou práci, sržente Kilo. Elánius se obrátil pohlase a spatřil, že se k ním přes dvůr blíží kapitán Windeys. V denním světle byl menší a štíhlejší a vypadal spíše jako úředník a navíc jako úředník, který nějak zvlášť svědomitě nedbá o svůj vzhled. Vlasy měly řídké a několik silných černých pramenů přihlazených přes centrální lysinu naznačovalo, že ten člověk buď nemá zrcadlo nebo ani špetku soudnosti. Na světle bylo vidět, že jeho převlečník má zastaralý střih, ale je málo obnošený a dobře udržovaný, za to jeho boty měly svršky odřené a podpatky se šlapané. Elániova matka by se jistě při tom pohledu neodpustila komentář. Mužský by měl dbát na svoje boty, říkala vždycky. Mužského můžeš posuzovat podle toho, jak má vyleštěné boty. V ruce měl Windeys hůl, nebo spíše operní hůlku. Pravděpodobně se myslel, že tak bude vypadat líp, nejen jako muž, který v ruce kývá zbytečným kusem kulatého dřeva. Jistě to byla hůl se skrytou čepelí, protože pokaždé, když narazila na zem, kovově zachřestila. Chřestila i teď, když se Windejs pomalu proplétal mezi starými terči a slaměnými výchy rozesetými podvaře. Vidím, že udržujete muže ve formě. To je opravdu úctyhodné. Je tady váš kapitán? Myslím, že není, odpověděl Elánius a kabátníka nechal doříci slůvko pane. Ale, no dobrá, možná byste mohl být tak laskav a předat mu tohle, tílo. Windys obdařil Elánia slabým náznakem úsměvu. Pokud jsem byl dobře informován, tak jste měli výjimečně úspěšnou noc. Měli jsme tady pár návštěvníků, pane. Ano, slyšel jsem. Ach, ta nemístná hodlivost je vidět, že se nevyplatí vás podceňovat, seržente. Jste velmi ducha přítomný a nápaditý muž. Bohužel ostatní strážnice už zdaleka nebyly, tak nápadité, no ano. Obávám se, seržante, že někteří z mých bystřejších mužů mají pocit, že jste překážkou, která stojí v cestě naší tolik potřebné práce. Já naopak věřím, že jste muž, který se znovu tvrdošejností lpí na právu a zákonech a přestože to vedlo ke vzniku jistých třecích ploch, protože jste tak docela nepochopil naléhavé požadavky současné situace, jsem si jistý, že jste muž, který je blízký mému srdci. Elánius chvilku zvažoval další anatomické možnosti. To by možná bylo všeobecně správné, pane, i když bych pravděpodobně nemířil tak vysoko. Skvělé. Já se těším na naši budoucí spolupráci, seržante. Váš nový kapitán vás bez pochyby Informuje dál v rozsahu, který bude považovat za vhodný. Přeji vám hezký den. Mruk Windejs se zakýval, otočil a vydal se svým trhaným pohybem k bráně. Jeho muži se obrátili, aby ho následovali, ale jeden z nich, který měl jednu ruku v sádře, udělal jakési gesto. I já ti přeji dobré ráno, Jindřichu, už se Elánius. Pak si prohlédl obálku. Byla dost tlustá a měla velkou plastickou pečeť. Jenže Elánius strávil dost času mezi zločinci a lidmi, kteří byli se zákony na štíru, takže přesně věděl, jak má zacházet se zapečetěnými obálkami. Uměl také poslouchat. Nový kapitán. Takže už to začalo. Muži ho pozorovali. Chtějí povolat mě další vojáky, že jo, seržante? Ozval se Mňácal. A předpokládám, že ano. A kapitána Tildu vykopli, že jo? Ano, ale on byl dobrý kapitán, protestoval Mňácal. Jistě, přikývl znovu Elánios. Ne, pomyslel si v duchu. Nebyl. Byl to slušný muž a dělal, co mohl, to je ale všechno. Teď je z toho venku. Co budeme dělat teď, seržanté? Ozval se svobodník Elánius. Budeme hlídkovat. Nedaleko, jen v několika okolních ulicích. K čemu to bude dobré? Bude to rozhodně lepší, než kdybychom nedělali nic, chlapče. Neskládal si přísahu, když si nastoupil k líce, Jakou přísahu, seržanté? Vlastně neskládal, vzpomněl si Elánius. Většina z nich žádnou přísahu neskládala. Dostali uniformu a zvonec a stali se tak členy noční hlídky. Ještě před několika lety by se Elánius o nějakou přísahu taky nestaral. Její text byl zastaralý a šiling na provázku, to byl vtip. Jenže člověk potřeboval něco více než jen výplatu, dokonce i v noční hlídce. Potřebovali jste něco víc, abyste pochopili, že to není jen obyčejné zaměstnání. Mňácale, skoč do kapitánovy kanceláře a dones Schilling, ano? Necháme tuhle bandu udělat přísahu. A kde je seržant srazil? Zdrhnul, seržanté, hlásil tu pátko. Nevím, jestli vám to nějak pomůže, ale když procházel dveřma, řekl: K čertu s ním. Později se bude vyprávět, že zůstali všichni. To samozřejmě není pravda. Někteří se vytratili, někteří se do služby vůbec nevrátili. Ale to, co se říkalo o Kýlovi a řadě, to pravda byla. Dobrá, mládenci, věci se mají takhle. Všichni víme, co se děje. Já nevím, co tomu říkáte vy, ale mně se to nelíbí. Jakmile se jednou v ulicích objeví vojsko, je už jen otázkou času, kdy se věci zvrtnou. Nějaké dítě hodí kámen a v zápětí hoří domy a jsou zabíjeni lidé. My se budeme snažit udržovat mír. To je naše práce. Nebudeme ze sebe dělat hrdiny. Budeme se jen chovat normálně. A teď poslyšte, může se stát, že někdo prohlásí, že děláme něco špatného. Proto vám to nedám rozkazem. Tasil svůj meč a narýsoval na zem do bláta a písku čáru. Ten z vás, kdo překročí tuhle čáru, je v tom se mnou. Když to neuděláte, v pořádku. Nepodepsali jste, že se zúčastníte něčeho takového a navíc pochybuju o tom, že ať to dopadne tak či tak, budou se rozdávat nějaká vyznamenání. Pak vám řeknu, abyste odešli a popřeju vám hodně štěstí. Padla na něj skoro deprese, když viděl, jak rychle svobodník Samuel Elanios překročil načrtnutou čáru. Další byli Fred Tračník, Bejkyj a Vilém Tupátko. Pak Pečkura nečásek, pro a pro šlapín, kýta a karykešu, myslím, a vlatryša a pro cvak. se tých přešlo přes dělící čáru i poslední sváhavostí vyplývající z boje mezi jistou mužskou a policejní píchou na jedné a zdravou a pochopitelnou obavou o vlastní kůži na straně druhé. Několik dalších, a bylo jich víc než Elánius doufal, Zmizelo zadem. Zbýval Mirko kabátník. Ten si skřížil ruce na prsou. Jste všichni zatracenýma goři. Hodil byste se nám, Mirko? Nechci zemřít. A taky to nemám v úmyslu. Tohle je nesmyslné. Je vás tucet. Co můžete dokázat? Všechny ty řeči o udržování klidu to jsou akorát keci, chlapy. Policajtě dělají to, co jim nařídí jejich velitelé. Tak je to vždycky. Co budete dělat, až se objeví nový kapitán, no? A pro koho to vlastně děláte? Pro lidi. Ti přece zaútočili na ostatní strážnice a čím jim noční hlídka ublížila? Co udělala? Nic, odpověděl Elánius. No, tady to máte. Chtěl jsem říct, že noční hlídka neudělala nic a tím jim ublížila. A co chcete udělat? Snad zatknout, vyndej se. Elánius cítil, že se pokouší postavit most ze syrek přes hlubokou propast a cítil, jak se nálada mezi muži za ním ochlazuje. Později v budoucnosti zatkl naryho. Je pravda, že ten muž z toho pak vyšel jako svobodný a to díky tomu, co se snad dalo nazvat soudním procesem, ale městská hlídka byla, bude dost silná a vlivná na to, aby zatkla dokonce i vládce města. Jak se vlastně dostali na takovou úroveň? Jak ho vůbec mohlo jen napadnout, že skupina policajtů by dokázala šoupnout cely vlastního šéfa? No, možná, že to začalo právě v tomto okamžiku. Svobodník Elánius ho napjatě pozoroval. To samozřejmě nemůžeme, odpověděl, ale měli bychom mít možnost to udělat. Možná, že jednoho dne to skutečně dokážeme. Pokud to nemůžeme udělat, pak zákon není zákonem, je to jen prostředek, jak ovládat obyčejné lidi. Hm, zdá se, že jste se probral a zavětřil sračky, protože to je přesně to, v čem jste až pokrk. Nezlobte se hoši, ale vy všichni umřete. To se vám stane, když se zapletete se skutečnými vojáky. Vzpomínáte si na to, co se včera večer stalo u dolí jiných sester? Tři mrtví. A to se nikdo ani o nic nepokoušel. Ale, no tak, Mirko, nikdo nám nic neudělá, když bude jen tak patrolovat a hlídat. Zamumlal tračník. Patrolovat proč? Abyste udrželi klid a pořádek. A co uděláte, když zjistíte, že už žádný pořádek a klid není? No, já nestojím o to zůstat tady a dívat se, jak vás někdo morduje. Do odsud. Obrátil se, přešel dvůr a mířil ke dveřím v budově strážnice. Ty zatracený hlupáku, ty máš samozřejmě pravdu, pomyslel si Elánios. Přál bych si, abys neměl takovou pravdu. Pořád ještě s námi mládenci obrátil se ke skupince polapené za čarou. Jasně, seržanté, odpověděl svobodník Elánius. Zbytek dobrovolníků, jak se zdálo, už si tak jistý nebyl. Vážně nás zabijou, zeptal se tu pátko. A kdo řekl, že vůbec dojde k boji, oponoval mu Elánius a pozoroval kabátníkova vzdelující se záda. Počkejte chvilku, rád bych si ještě promluvil s Mirkem. Mám ten šilling, seržanté, hlásil mňácel, který přicházel přes dvůr. A chce si s vámi promluvit kapitán. Řekněte tomu, že jsem o něj za minutku. To je nový kapitán, už je tady mňá. Bastrý, vojenský vystupování, nevypadá na trpělivý typ, seržanté. Na tohle se mýval karotku a navážku a angu a pleskot. Pomyslel si Elánius s so trpkostí. Já říkal, ty uděláš to a ty zase to. A jediné, co se musel dělat já, bylo dohadovat se a smlouvat s těmi nafoukanými politiky. Ať Fred vezme muže do přísahy. A kapitánovi řekněte, že už jdu. Proběhl strážnicí a hlavními dveřmi ven. Na ulici bylo hodně lidí, víc než obvykle. Nebyl to ještě dav jako takový, ale proslulý Ank morporský urdav, lidé ve stádiu těsně předtím, než se z nich skutečný dav stal. Zatahoval město jako pavučina, na jejím škonci čeká pavouk a jakmile někde došlo k důležité události, Chvění a brnkání přeneslo zprávu do ulic a jeho hustota se kolem inkriminovaného místa okamžitě zvýšila. Pověst o masakru u dolíných sester se rozšířila a počet mrtvých vyprávěním neustále vzrůstal. Elánius cítil v pavučině napětí. Čekalo se jen na to, až nějaký hlupák udělá něco nevhodného a tam, kde jsou do věci zapojeni hlupáci, Bývá příroda velmi vynalézavá. Kabátníku, zakřičel. Ke jeho překvapení se muž zastavil a otočil. Co je? Vím, že patříte k revolucionářům. Hádáte. Nehádám, máte ve svém zápisníku heslo. Totež, které kolík roznášel ve svých uzenkách. Vy přece víte, že jsem se dostal do skříněk. Poslyšte, vážně se myslíte, že kdybych špicloval pro se, že byste vy a Kolík pořád ještě chodili po svobodě? Jasně, po nás přece nejdete. Nás můžete zbalit později. Vindejs chce vůdce. No dobrá, tak proč jste to tedy neřekl ostatním z Lídky? Věci se hýbou, proto. Už to všechno začíná. Už nezáleží na tom, kdo jste. Jenže budete mít na svědomí smrt těch chlapů, co se k vám přidali. Byli by na naší straně, kdyby nebylo vás. Pracoval jsem na nich. Víte, Pečkura si pravidelně opustí meč na nohu, Hadrako se počurá, kdykoliv mu někdo vyhrožuje, a mladý Elany je jednoduchý, a vy se teď chystáte je strčit přímo do prostředí tím a oni všichni umřou. A všichni úplně zbytečně. Tak proč jste jim to neřekl? Třeba máte známé na vysokých místech. Elánius se rozhlédl po okolních střechách Už jsme skončili Dejte mi svůj odznak Cože? Končíte, to je v pořádku Odevzdejte mi svůj odznak Kabátník ucouvl jako kdyby ho někdo udeřil No to snad ne V tom případě opuste město Bude to pro vaše vlastní dobro To má být vyhruška Ode mě ne ale dám ti jednu radu, chlapče. Nevěř revolucím. Ty byly a budou, vracejí se a proto se jim taky říká revoluce. Lidé umírají a nic se nezmění. Uvidíme se později. Obrátil se zády a spěchal pryč, aby Mirko neviděl jeho obličej. Dobrá, teď byl ten pravý čas. Muselo to být teď, nebo vybuchne jako pan solitvorný. Chtěl to udělat, ale neodvažoval se, protože ti měši by člověku jistě dokázali udělat hodně ošklivé věci, kdyby je podvedl, ale teď už to všechno zašlo přece jen příliš daleko. Smysl pro povinnost mu velel, aby šel do kanceláře, protože tam na něj čeká jeho nadřízený důstojník. Odmítl splnit rozkaz. Jeho smysl pro povinnost neznal všechny souvislosti.